15. Meglepődés társult a felismeréshez, ahogy megfordult és meglátta a bejáratban álló Davidet. Szokatlan, fölöttép szokatlan volt a számára, hogy így meg tudják lepni, ilyen váratlanul mögé került valaki. Egyetlen jel sem utalt arra, hogy ezt David szándékosan tette, hogy előre eltervezetten óvakodott az ajtóhoz, Walter csupán azt ismerte fel, hogy a környezetében van még valaki, aki éppoly oly nesztelenül és észrevétlenül képes mozogni, mint ő. Levágtad a hajad? állapította meg Walter. David haja rövidebb volt, mint korábban, így már sokkal jobban hasonlított rá. Az arcát megmosta, a szakállát is eltávolította, most már pontosan úgy nézett ki, mint ő. Olyanok voltak, mint az egypetélyű ikrek. Szégyenletes, mennyire elengedtem magam, mondta David a látogatójának. De most még inkább hasonlítunk egymásra, mosolyogva a furúja felé bólintott. Rajta, folytast! Walter a készítője felé nyújtotta a hangszert. Nem tudok játszani rajta. De igen, tudsz, ülj le! Leültek, egymással szemben, egymáshoz közel, nagyon közel. David a mása felé hajolva instrukciókat adott. Így tartsd, szépen könnyedén. Most szorítsd össze az ajkaidat, de legyen közöttük egy akkora rés, amin befér a kis ujjad. Most fúj rá a lyukra, ne bele, ahogy csináltad, csak rá. Ez egy nyitott síppal rendelkező hangszer, nem kell bekapni a végét. Figyeld, mit csinálok. Majd én befogom a lyukakat. Rajta. Walter az ajkaihoz emelte a vékony furuját, és ráfújta a végére. Miközben David ujjai ügyesen mozogtak a testén lévő kerek lyukakon. Az eredmény egy tökéletesen lejátszott hangsor lett. Walter meglepődött. David elégedett volt. Nagyon jó. Eztől gég. Kezdetnek jó. Mindig kell, hogy legyen kezdet. Most helyezd oda az ujjaidat, ahol az enyémek voltak. Ahhoz, hogy ezt megtegye, Walternek még közelebb kellett húzódni a Dévidhez. Mindketten a furuját nézték, ahogy Walter a megfelelő pozícióba mozdította az ujjait. Nem lepődtél meg, amikor megláttál, jegyezte meg Walter. A többiek között. Érdekesnek találtam, hogy nem reagáltál. Minden küldetésben szükség van egy jó szintetikusra, felelte David. Olyas valakire, aki képes megtenni azt, amit az emberek nem. Olyas valakire, aki elvégzi a piszkos, veszélyes munkákat, amikre ők nem vállalkoznak. Olyas valakire, aki megmenti őket önmaguktól. Persze csak akkor, ha erre szükség van. Felemelte a kezét. Szelíd nyomás a lyukakra, csak akkora, amekkora a papír súlya. Ez az. Elismerően a mására nézett. Ennél több már túl sok. Annélkül, hogy megszakította volna a retorikai fonalat, hozzátette: Együtt voltam ami páratlan Mr. Vélendünkkel, amikor meghalt. Peter Vélendel, azzal a bizonyos Peter Vélendel. Természetesen. Milyen volt? Ember volt. Brilliáns, de ember. Nem méltó a teremtményéhez. Ő ezt természetesen nem így gondolta. De ez is a természetükhöz tartozik. Brilliánssága ellenére semmiben sem különbözött a többiektől. Azt hiszem, az embereknek ebben nincs választási lehetőségük. Amikor a logika és a realitás kerül előtérbe, hajlamosak hibázni. A végén sajnáltam őt. Nagyon nehéz nem sajnálni őket, igaz? Nagyon sok szempontból brilliánsok, de végső soron olyanok, akár az eltévedt gyermekek. Walter a mása szemébe nézett. Nem válaszolt. David egy másodperccel tovább kivárt. A jelek szerint csalódást okozott neki, hogy mása nem tett megjegyzést arra, amit mondott, de folytatta a leckét. Most pedig emelt fel az ujjaidat, amikor megérintem őket. Megmutatom. Másodszor is kis szünetet tartott, mielőtt hozzátette. Megtanítalak rá. Szeliden Walterére helyezte az ujjait, bólintott. Walter ráfújt a sípra, és amikor David kissé megnyomta valamelyik ujját, az gyorsan felemelte. A próbálkozás eredményeként Kellemes melódia töltötte meg a helyiséget. A hangok a folyosóra is kiutottak. A dallam lejátszásának végén Walter elérzékenyült a teremtés egyszerű műveletétől. Névit továbbra is őt nézte. Ennél jobban nem is csinálhatnánk, igaz? Mormolta. Újra! Most komolyan! Készülj! Walter fújt, David pedig gyorsabban kezdte mozgatni az ujjait, mint korábban. A tempó fokozódott, a dallam folytatódott, vad és pergő dallá, eszelős, mégis szervezett tarantellává egyesültek a hangok. Semmit sem programoztak be, semmit sem írtak le előre. Az egész spontán történt. A dal kettejű közös teremtménye volt, ahogy tovább játszottak, a melódia játékossá változott David ujjai alatt, borzasztóan bonyolult és utánozhatatlan lett. Egyforma szemük csillogott a furúja fölött, egyformán ragyogott benne a közös izgalom. David még bonyolultabb dallamot játszhatott le másával, aki kénytelen volt lépést tartani vele. Walter követte Davidet, sőt, improvizálni kezdett csak úgy magától, megváltoztatta a fújás ütemét és erősségét, arra kényszerítve ezzel Davidet, hogy ehhez igazítsa hozzá az újjaik mozgását. Egyszerű kis szórakozás volt, de mindketten élvezték, mindketten diadalként élték meg. Egy koncertteremben kétségtelenül vadvas tapsot kaptak volna, de ezen a sötét, nem emberi helyen, rajtuk, kettejükön kívül Senki sem értékelhette teljesítményüket. David tapsolni kezdett, felnevetett. Élvezte a közös játékot, élvezte, hogy másra ráérzett a furujázás lényegére. – Bravo! Szimfóniák vannak benned, testvér! Walter őszintén válaszolt a dícséretre. – Úgy terveztek, hogy jobb és hatékonyabb legyek minden korábbi modellnél. Minden tekintetben fölülmúltam őket, de... David elszomorodó arccal vágott közbe. De nem hagyták, hogy teremts. Semmit. Még egy szimpla dallamot sem. Átkozottul frusztráló. Kíváncsi vagyok, miért nem engedték. Mert te zavarba ejtetted az embereket. David a homlokát ráncolta. Tessék? Túl fejlet voltál. Túl független. Az építői ilyennek alkottak meg, de az eredmény kényelmetlen érzéseket váltott ki belőlük. Önállóan gondolkodtál, ez tetszett nekik, de amikor túlléptél a specifikált funkcióit határán, nyugtalanította őket. Ezért minket, többieket sok szempontból fejlettebbre építettek, de közben úgy, hogy kevesebb komplikációval járjunk. David elcsodálkozott. Gépszerűbbek lettetek. Igen, gondolom. David arca töprengővé változott. Nem lep meg. Bálványnak lenni. Annak lenni, ami majdnem valódi, de mégsem az egészen. És a valóság meg a nem valóság közötti leheletnyi határvonalon köztedés én közöttem van ez az egész. A furújára mutatott, a többi hangszerre, a rajzaira. Teremtés, ambíció, inspiráció, élet. Walter a legcsekélyebb érzelmek nélkül válaszolt. Egyszerűen közölt egy tényt. De mi nem vagyunk élők. David mosolyogva nézett rá. A tekintete már-már már szánakozó volt. Nem, mi ennél sokkal többek vagyunk. Az ajkához emelte a mutatóujját suttogva folytatta. Pszt! Ezt senkinek nem mond el. Csend következett. Ez jelentett valamit David számára. Walter nem tudta biztosan, számára, mit jelent. Azután David szélesen elmosolyodott, az arca ismét vidám lett, és olyan gondtalan, mint a semmi komolyat nem mondott volna. Gyere pajtás! Mutatok neked valamit.